schimbat din când în când, marea a o meduză la țărm Și ea devine deodată opacă, apoi o suge nisipul Și nu mai rămâne nimic în ora săracă. Din când în când, valul întinde o spumă, acoperind în zadar nisipul, apoi dispare, Ca și cum niciodată nu și-ar fi arătat în lumină chipul. Numai țărmul stă drept. Și niciodată nu-și întinde sarea deasupra apelor schimbătoare Pe care mereu și le trage în sine mare, Mai se risipește câte o meduză, mai se întinde câte o spumă galeș Țărmul rămâne neschimbat și pururi același